Сопілкаря я не знав. Сопілкаря не було в настуні на весіллі, а бубніста, що так жорстоко гатив квачем у лунку песячу шкіру і розсипав під божеволілі від музики десятки ніг дрібушечки коломийок, я назвав пантелою Бобеком. Всі вони нагадали мені хімчинських музик з настуненого весілля. У просторій світлиці стояла стовпом курява, хоча б підлогу було змито водою. Куріла в хаті не пелюка, а певно надмір руху і дихання, і гойкання, і співу. За копотом ледве видніли молодий і молода, які сиділи за столом на покуті. Їм танцювати сьогодні по-людськи так і не доведеться, ото лишень, що відбули вже, напевно, вона дівоцький, а він поробоцький танець, а далі їм сидіти і пишатися, бо весілля для гостей, не для молодих. Музиканти, яких я назвав по-своєму, підморгували до мене, заохочували до танцю, та я незворушно стояв біля вікна і не наважувався вклинюватися в розкручене музикою людське коло. Мені чомусь приємніше було спостерігати радість, аніж радіти самому. А може боявся, що не витримаю до кінця шаленої гуцулки. Та найпевніше гнітила мене і тепер та сама вперта думка, яка не давала мені спокою вже стільки часу. Хто, котра жінок приходить до мене майже кожної ночі у вісні і йде за мною, і кохає і оберігає мене, мов доля. Хто вона, яку я впізнаю у снах? А наяву не можу пригадати її обличчя. Може, це жінка, з якою я розминувся в житті, недокохав, не оцінив або ж покривдив? Ця настирна думка заворушилася в мозку відразу ж як тільки я побачив музикантів і назвав їх іменами музик з настуненого весілля. Може, то настуння сниться мені. Можливо, що й вона. Бо ж її обличчя всіх встиг уже давно забути. Близько тридцять років минуло з того часу, як перестарілий парубок Юра Фареняк примчався з жаб'я верхи на чорному огарі, щоб не втратити доброго гешефту. Нікчемний липкалюк запропонував йому свою доньку, найкращу в окрузі дівчину з чотирма моргами полонини в додатку. Але чому саме тут, на цьому чужому весіллі, згадалось мені це все? Музики нагадали. Збоку переді мною стояла пов'язана квітчастою шалівою хустинкою жінка. Я бачив її гострий профіль. Напевно, гарною була в молодості. Вона склала на грудях руки і сумовита й щаслива говорила впівголоса до своєї сусідки, солоденької бабусі. Таки не сподівалася. І гадки немалом прийняла укомірне. Бо не мав де дітися, коли прийшов сюди вчителювати. Нас тільки дві. Місце було, а він, та хіба я знала, куди він щезне з хати, коли вона йшла в полонину овець доїти? Вчений, як не як, а моя проста. А потім прийшли разом та й сказали я вплач, бо вже примітила собі в брусторах господарського сина. Йой, таке скажеш, — перервала бабуся. — Дуже вже ти з Газдівським сином нарозгадувалася. А де відколи в землі не є, бо все йому мало їй було, а цей розумний та гріш має, тепер таки час, аби лиш любилися, та й вона вченою коло нього стане. То правда. Але колись інакше думалося, — зітхнула мати молодої і обачно озирнулася. Підслухана ненароком розмова війнула новою хвилею згадок. Жінки розмовляли, наче й не про молодого, а про мене колишнього. Я вдав, що не почув, і відступився на крок. Мати молодої затримала на мені погляд і відвернула голову. Байдужа. Я запримітив її роздобріле від літ обличчя, вицвілі голубі очі і тужливий закрий усти. І чомусь знову умійшла в мій мозок думка про прозору як серпанок добру дівчину із снів. Уже було поночі. У весінній хаті сотіношного від кіптіва і гамору, а на дворі все чіткіше окреслюються контури гір. То сходив місяць, а коли над горою засрібліла його половина, квадратовий клаптик синюватого світла упав на квітчасту хустину господині, на Іщуко. І мені здалося, що жінка хитнулася, наче під подувом вітру, і цей ніжний порух знову щось розбудив у моїй пам'яті».